Batzu kurririk eta besteak ordainduz, ego Ameriketako zinemagintzaren iriburu bilakatuko da miarritze gaurtik aintzina iganderabitarte. Gag du midi, casinoa eta goial zinegela dira estenatokin agusiak. Urtero bezala amar filma aleiatuko dira, baina besteain beste ikusiali izanen dituzue kontzertuakera ipatzeko, Mexiko eta brasiletik etorretako taldeak izanen dira entzungai besteak beste. Alanola, Instituto mexicano de Sonido, adibidez, elduden larun batean izanen du bere txanda honek. Banakako ordeinketak egin ordez bonoak ere eskuragarri dituzue, nahi izan ezkero setasunak ere hiru ubebikoitza festivaldoibiegitz.com webgunean izanen dituzue jakizu horrez gain Euskal Irratietako programazioan tarte bereziak izanen ditugula festivalaren ogei tabigarren edizio hau aipatzeko